Tara, bine, v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii. Punctul pe azi. Veniturile bugetului de stat pentru anul viitor vor fi mai mari, de asemenea și cheltuielile vor fi în creștere în 2017. Deficitul bugetului este estimat la peste 4 miliarde de lei, deci, ce fel de buget ne așteaptă în anul 2017. Analizăm împreună cu invitații mei. Veți la Vionță, fostul președinte al Comisiei Parlamentare Economie, Buget și Finanță. Bună seara, bine ați venit la TVR Moldova. Bună seara. Și doctorul în economie, Gheorghe Costandacie, bună seara și bine ați venit și dumneavoastră bună seara. invitație. Înainte de a Începe discuția noastră, aș vrea să urmărim un material realizat de colegii mei de la știri despre ce s-a întâmplat la guvern privind proiectul legii bugetului de stat, după care revenim și detaliem. Deficitul bugetar pentru anul 2017 rămâne de 4,2 miliarde ca și în acest an. Autoritățile speră și anul viitor să acopere această lipsă din vânzarea și privatizarea patrimoniului public, dar și din împrumuturile de la femei și Guvernul României. O tranșă a guvernului de la Guvernul României, un împrumut de la Banca Mondială, va fi de data asta și... Un împrumut, încă o tranșă din împrumut de la Fondul Monetar Internațional și mai nou, anul acesta va fi și un împrumut în cadrul programului de asistență macrofinanciară din partea Uniunii Europene. Au crescut veniturile sub formă de granturi. Granturile care reprezintă finanțare externe nerambursabilă. În 2017 acestea vor constitui circa 3 miliarde lei. Unele ministere vor primi pentru anul viitor mai puțin bani la buget. Pentru toate însă cei mai mulți bani sunt prevăzuți la capitolul salarii și reparații la sedii și la instituțiile subordonate. Astfel, Ministerul Economiei promite să înceapă lucrările pentru conducta de gaze unghi în Chișinău, dar și să modernizeze sistemul termoenergetic din bălți. Pentru toate se vor cheltui 91,6 milioane de lei. Ministerul Finanțelor intenționează să construiască un nou sediu pentru inspectoratul fiscal din Chișinău și să renoveze postul Vamal, Palanca și Sculeni, cu 35 de milioane de lei, Ministerul Justiției vrea să renoveze și să construiască de la zero patru penitenciare, inclusiv renumita pușcărie din centrul Chișinăului, pentru care va cheltui aproape 79 de milioane de lei. Ministerul de Interne va renova câteva clădiri și un cămin, reparații se fac și la câteva instituții de la educație, iar Ministerul Transporturilor promite să aloce mai mulți bani pentru repararea drumurilor locale. Cetățenii însă vor începe din acest an să plătească miliardul de dolari furat, transformat în datorie de stat. pentru 2000. 17 se preconizează că vor fi achitate 700 de milioane de lei, sumă pe care autoritățile spun că oamenii nici nu o vor simți. Noi prevedem că aceste mijloace să le obținem din recuperarea activilor de la cei trei bănci, cele trei bănci în proces de lichidare, precum și recuperarea unor mijloace de la mijloacele care au fost sequestrate, confiscate, de la persoanele care s-au dovedit a fi vinovate în frauda bancară. Calculele Ministerului Finanțelor arată că în acest an au scăzut importurile și exporturile cu până la 2%, la fel și investițiile. În schimb, autoritățile speră că de anul viitor livrarea de mărfuri în străinătate să depășească 9%. Asta se va întâmpla pentru că în 2017 va fi restabilită cererea externă, dar și vor crește investițiile străine în Republica Moldova. Crește și datoria de stat și va constitui anul viitor 60,8 miliarde de lei, iar ce externă va fi de 1,9 miliarde de dolari. Leul Moldovenesc va continua să se deprecieze și în 2017 în medie cu 2%. Și doamnelor, suntem în platou, așadar, haideți să explicăm telespectatorilor ce avem noi pentru 2017. Avem un deficit bugetar care rămâne la 4,2 miliarde de lei, da? Domnule Ionita. Aici, noi cum e? Deci, am tras de coadă cifra asta de 4,2 miliarde de De ce? Lei. Răspund simplu: să, să, nu vreau să ne ducem foarte mult în polemic și înseamnă deficitul bugetar, dar, în mod normal, deficitul bugetar nu este altceva decât veniturile fiscale. Deci, astea sunt veniturile sigure pe care tu le ai și, pe de-o parte, care la noi, pe anul viitor, se prognozează la 31,5 miliarde lei, deci toate veniturile fiscale, uh -huh. și cheltuielile care le ai tu la 55 de miliarde. Iar noi mai băgăm la venituri, tot ce vindem, tot ce privatizăm, recuperările. Nu, nu, nu, nu, nu. Le băgăm, la, le băgăm în calcul și după și adunăm toate cifrele acestea, obținem suma de vreo 48 de miliarde și avem o diferență pe care o acoperim și acolo ne dăm. Deci, de la noi deficitul bugetar nu e o noțiune cam departe de a de fi adevărată, El e cu mult mai mare deficitul bugetar. Și atunci de ce operăm cu asemenea cifre? De, Sau de ce operează guvernarea cu acest? Din cauza că asta e cifra care până la urmă se agrează, deci cade, noi avem negocieri cu, cu Fondul Fondo Monetar, Monetar. Internațional și atunci scade de comun acord cu uite, toate aceste venituri care voi le încasați, le punem la veniturile voastre care nu se iau, care se iau ca venituri voastre de bază și diferența să ia deficitul bugetar. Eu dacă m-aș axa pe bugetul pe anul viitor, n-aș porni la deficitul bugetar, dar aș porni de la vulnerabilitățile de bază, uh -huh. care sunt elementele care îți poate crea probleme la buget. Și ele sunt de două tipuri. Prima Așa. ține din natură externă, de relația noastră cu partenerii externi, că noi aici suntem destul de tare legați. Și aici aș spune în felul următor. Noi, data în anul viitor, Guvernul planifică să atragă din exterior 10,7 miliarde de lei. Uh -huh. 10,7 miliarde lei este o sumă cu mult mai mare chiar decât în anul 2016. Evident, în 2016 contextul este cu mult mai favorabil decât în 2016 și atunci când am văzut în anul 2016 că guvernul planifica circa 9 miliarde, noi am fost foarte pesimiști în privința aceasta și până la urmă s-a devenit că avem dreptate. Pe 2017 eu sucut că lucrurile uh, sunt o leacă mai bune, dar nu într -atâta. Și voi da două elemente cheie. Primul este granturile, 3 miliarde de lei. Eu Admit că este posibil să obținem granturi, dar acolo nu este 3 miliarde de lei, 2 miliarde de lei sunt pentru susținerea bugetară. Explic ce înseamnă aceasta. Partenerii de regulă nu prea au încredere în Republica Moldova. Nu știu din ce cauză, dar iau au o încredere scăzută față de Republica Moldova. Nu au și motive. Da, eu, dumneavoastră, spuneți, eu îți spun, au încredere scăzută. De deci, ce ei preferă tot ajutorul să îl dăie pentru programe exacte? Statele Unite, în general, ajutorul care al dă nici nu este gestionat de către Guvernul Republicii Moldova. Este gestionat de către companii separate, mm. fără ca să, să, nu, să treacă banii pe mâna Guvernului nostru. În 25 de ani, Statele Unite, o, o miliard de dolari din care niciun dolar nu a trecut prin, prin guvern. Uh iar 2 miliarde de lei, se prespune că vor fi pentru susținerea bugetară. Noi niciodată n-am avut așa sumă de bani. Eu vreau să văd cum guvernul va reuși să convingă partenerii externi, să ne dea 2 miliarde de lei, e, cum să spune, pentru, e, pe bună credință. Deci ne e ca noi să-i utilizăm la discreția noastră, asta pentru susținerea bugetară. Și aici vreau să menționez că e, Uniunea Europeană este destul de alarmată Că susținerea bugetară ce înseamnă? Că noi, de fapt, partenerii externi dă bani, ca noi să întoarcem miliarde furate. Da. Și că asta e vulnerabilitatea cea mai mare. Deci, și politic și tehnic, e destul de greu. De deci, aceea, eu, pe partea externe, 10,7 miliarde lei, eu nu sunt extrem de opt... Nu zic că nu este posibil, dar este foarte greu de realizat. Cât privește pe partea internă, pe impueste pe totul ăsta, da, să reușim da. asta să discutăm, dar e, aici eu am anumite obiecții privind executarea, spre exemplu Guvernul anticipează anul viitor că va primi 150 de milioane de lei în plus, decât a planificat pe anul acesta la importul de mașini. Uh -huh. e, deci el crede lucrul acesta? Deoarece nu majorează accesul, e, de la mașini și plus la mașinile cu capacitatea motorului mare, chiar o micșorează. Eu cred că efortul ăsta a guvernului să dea, domnul, să dea vreo 50 de milioane de lei în plus. Prea optimist este să credem că la noi acum economia brusc, oamenii și-au revenit și oamenii vor începe a cumpăra mașini. Până la urmă nu era impozitul elementul de bază. La este cu capacitatea motorului mare da, era. Și reducerea impozitului cu 40% eu cred că va duce la o creștere a venitului, dar Maximul ce pot fi să 50 de milioane. Altfel au spus, noi nu vom încasa 750 de milioane, mm -hmm. dar să-i să domnul să încasăm la un 650, da? Mm -hmm. Dar asta e varianta ideală. E, și din acestea sunt mai multe. Deci, e, e, un lucru, noi cu venieta asta, Știți cum a apărut ea? Că la drumurile noastre am introdus taxe de drum, străinii râd, că sunt foarte scumpe, mai scumpe ca România. Ea a apărut din cauza mașinilor cu numele străine. Deci mașinile cu numele străine care circulau pe teritoriul Republicii Moldova, noi am introdus venietă, cumva să-i stopăm. Acum guvernul vine colegi legi, și spune gata, băiat, sau vă rezolvați problema, plătiți mai puțin, sau s-a terminat cu voi. Și eu înțeleg problema mașinilor cum numele străine Dispare da. și vor rămâne doar străinii Care vin în Moldova Spre timp că îi să acumuleze 100 de milioane de lei Eu nu cred Nu cred că e real, da? Nu, că nu e real, dar nu, nu e posibil Sau guvernul mai lasă pe ăștia cu străine Să mai circule pe Moldova Sau sau, sau, sau, sau, sau de la acciză de la mașini sau o la venetă Nu pot și una și alta mm -hmm. e, Și încă un element care afectează cetățeanul de la rând. La. Uh, impozitul pe proprietate. Guvernul real crede că va fi posibil să crească acest impozit uh, substanțial, cu, și -o vă dau cifra exactă, în sumă absolută e 130 de milioane de lei. Asta chiar nu va fi posibil și explic din ce cauză. Se majorează în prezent uh, impozitul pe proprietate. La noi acum este pentru imobile 0,3%, cota maximă. Pentru alte tipuri de obiecte decât casă de locuit, fie terenurile agricole, fie alte obiecte, se majorează de la 0,1% la 0,4%, adică de 4 ori se majorează. Însă, nu se majorează impozitul propriu-zis. Se majorează dreptul autorităților locale de a majora acest impozit. Ori guvernul vine de la ipoteza că toate autoritățile locale brusc vor majora impozitul pe maxim. Iată ce vreau să spun că. Nu va fi. Și explic din ce cauze. Eu mi-aduc aminte când la noi s-a dorit majorarea impozitului funiciar. El nu -a, el a crescut pe bală o chectar, Ultima dată în 98 a fost uh -huh. e, fixat. De atunci aleul nostru Sărmanul a fost... E, nu mai este aleul de astăzi ca aleul de 98. Și s-a dorit o majorare cu 15% dacă nu, nu mă înșală memoria. S-a început așa o discuție și așa o, o înțâpătă în societate că guvernul s-a speriat, parlamentul s-a speriat și n mai major Majorat, cu 15%. Dar aici să cred cineva va merge la majorări brusti, eu cred că este puțin realist. Vedeți, noi, noi am atins elementele pe intern nu sunt așa de mare. vedeți, sunt de milioane, vorbim 50 da, de nu. milioane. Am putea spune că acestea sunt în total poate adunăm vreo 3-4-500 de milioane. Uh -huh. Grosul problemei este vulnerabilitatea noastră de finanțare externă. Deci bugetul Republicii Moldova este dependent de finanțare externă, e, circa 20%. Deci noi e, dacă n-am avea această finanțare externă, trebuie să ne ducem în cu 20%. Și aici e, guvernul e, deja spațiu de manevre nu are. Dacă ne uităm la cheltuie, da? Uh -huh. La personal, guvernul practic nu majorează. Asta înseamnă că el anul viitor, ca să asigure o creștere salarială în sectorul bugetar, Trebuie să opereze reduceri de personal, fie funcționari publici, fie alți tipuri de funcționari. De altfel, nu, fa, nu, nu rezolvi, tu nu ai de unde da majorările de salariu. Unicul element unde guvernul, că legea îl obligă și nu poate face nimic, a asigurat o creștere, este plățile sociale, cu nou, aproape 9%. 100, 9% de la... ajungem până la 19 miliarde lei. Dacă vă uitați atent, asta e unicul element de deci șpiență și toate plățile sociale noi le realizăm. Dacă vorbim pe scurt, în privința deficitului bugetar, noțiunea noi o folosim cum o folosim, ca expert noi trebuie să folosim această noțiune de deficitul bugetar. În realitate eu cred că noi trebuie să spunem că vulnerabilitatea de bază bugetului este legată de această dependență de finanțare externă, de, de, din afară, și plus că mai crescut și dependența de finanțare internă. Sper că și colegul meu va... Dacă, plus, dacă adăugăm la finanțare externă de 10,7 miliarde de lei, Așa. mai adăugăm și finanțarea internă, atunci vom vedea că bugetul nostru public eh, național este extrem de vulnerabil de eh, împrumuturi. <gătă -s> Domnule Costan dacă... explicați-ne și nouă. Cum stăm cu aceste cifre? Cum putem să le descifrăm aceste venituri mari de 32 de miliarde, de cheltuieli la fel, de aproape 37, da, 36,9. 36 da. Știți, mie mi se pare că chestia nu e în cifre mari sau, sau mici, dar este chestia de, despre o administrare corectă. Deci până la urmă aici Exact, despre problema. management. Dacă știa organizat bine procesele uh -huh. macroeconomice în țară, atunci vei avea rezultate. Însă trebuie să o pornim de la faptul. De unde luăm bani? Principalul generator de surs financiară pentru buget este mediul de afaceri. Ok. Este mediul de afaceri. Și atunci când mediul de afaceri nu simte nu simte să vă spun adecvat deciziile macroeconomice uh -huh. atunci noi nu aveam dar să a vorbit domnul Ionit, s-a spus despre economia uh, nu, despre, despre care economiei vorbește lui. în principiu sectorul real al economiei uh, este unul extrem de vulnerabil acum de la asta, iar de aici spornesc toate vulnerabilitățile asupra uh, părții de a bugetului ceea ce ține de uh, buget, de, deficitul bugetar. Acolo, în partea din venituri, sunt granturi, 3 milioane, miliarde de lei. Uh, Într-adevăr, este o motivație de deci, ce sunt parte de venit de atâta fiindcă ele sunt proiecte care sunt finanțate ca și uh -huh. când. De atâta ai un motiv. Este, care el aranjează așa formula După formula Fondului Monetar Internațional, dar și a structurilor internaționale, îi aranjează așa ceva. Însă, da, bă, teoretic trebuie... vorbind, dacă un student. Da, îi spui că asta, grant-uri, Accentul le la trebuie să-l pe altceva. Deci, pentru ca țara să-și facă, să-și administreze statul, să-și administreze treburile interne, atât pe intern cât și pe extern, să-și construiască politicile economice, financiare, sociale, politicile interne, în așa măsură ca să-și asigure capacitatea și potențialul de a administra statul, are nevoie de bani are nevoie de structuri, are nevoie de o, de o structură, de o schemă de organizare. Și în acest context, în primăvară, după ce mi-aduc aminte, luna aprilie, deci inițiativa lui domnului prim-ministru Filip, uh -huh. și acum au repetat-o, deci va fi efectuată o reformă structurală, guvernamentală, profundă. Deci, va fi schimbat în principiu tot cadrul guvernamental, atât pe, cât cine din numărul de ministerii, agenții vor fi comasate, vor fi lichidate, eliminate, deci păi, de -a -a vom, avea, presă, deja, va, vom avea variante, o reformă de -da. extrem de profundă. Uh -huh. Și atunci, eu îmi dau, am adresez întrebarea, singur ca expert, ca economist, ca să înțeleagă și telespectatorii. Atunci când tu de la 1 ianuarie vi cu, cu implementarea unei, nefo, unei reforme structurale atât de profunde și când vor fi eliminați din sistem peste 7.000 de persoane, atunci pentru ce ne trebuiește nou acum în fugă, să adoptăm un așa buget de 36-37 miliardi pe, pe partea de cheltuieli. Cheltuiel, da. Eu îmi dau întrebarea, pur și simplu. Mai ales Bun, dumneavoastră vă Mai mai întrebare, dar ați găsit cumva? Am găsit, am găsit. Deci da. bine, acesta este acesta este un, bulie, un buget care uh, va fi ca și când, eu nu știu, eu nu știu ce au de gând să fac în general. Va fi revăzut atunci după ce va fi implementat acea, acea reformă, va fi revăzut acest buget și nu știu de ce. Eu am eu astăzi am avut timp, vă spun uh -huh. sincer toată ziua am făcut cunoscut cu proiectul bugetului, atât detaliat fiecare, fiecare clasificare funcțională, organizațională așa. economic și așa mai departe și eu, eu pentru prima dată am văzut așa un fond de investiții sociale format de către Banca Mondială în 1997 uh -huh. în în în însă nimeni nu știe ce am văzut eu în structura bugetului în structura organizațională a bugetului, în clasificarea aceasta. Eu am văzut zeci și sute de structuri, entități, instituții de stat publici, care în principiu sunt absolut neeficace. Nu aduc nicio eficiență asupra administrării statului. Și atunci eu mă întreb, de ce acești bani nu sunt redirecționați în susținerea mediului de afaceri? în facilitarea mediului de afaceri ca asta să genereze în câțiva ani dublu, triplu buget. Încă un lucru, deci nu s-a luat în considerare uh, deci, hotărârea Curții de conturi din primăvară, uh -huh. prin care a făcut o, uh, un audit la, asupra uh, îndeplinirii bugetului de stat pentru 2015, cu toate l fost adoptat uh, în 2016, pentru 2016 numai în vară și revizuie deja de trei ori. Deci, cea mai mare uh, întrebare apare în lista sau în structura, în ansamblu de uh, facilități care, înlesniri, care uh, sunt niște cifre extraordinare, sunt fantastici dacă doriți. Deci uh, începând cu 2011 până în 2015, suma totală de uh, înlesniri care uh, au fost acordate practic ilegal, nu ilegal, au fost ineficient. Deci bugetul a fost prejudiciat în acești ani cu 57, 4 miliarde lei. Iar nu mai până în 2015. Da, da? Iar numai în 2015 avem 14,7 miliarde lei, adică 48% din, din suma buget, bugetului pentru uh -huh. 2015. Iată, aici, mie nu mi-e clar de ce nu se ia în considerare nu știu, metodologic, cei care elaborează bugetul de stat de nu iau în considerare toate acestea. Și dacă mergem la politica fiscală pentru 2017 acolo chiar sunt într-adevăr, sunt niște lucruri care adună 30, 50, 60, 58, 75 de milioane de lei uh -huh. care practic ar facilita Persoanele fizice și ar facilita și persoanele juridice, mai ales mediul de afaceri mic și mediu. Vă dau câteva exemple. De, eu nu înțeleg de ce trebuia să fie anulat uh, acea înlesnire de 15% la plata impozitului uh, pe, imobil uh -huh. uh, dacă persoanele l-achitau uh, până la 15 iunie. Era în două rate. Anul ăsta o să vedem. Cred că o să fie până la 31 decembrie, ca atare trebuie să fie, dacă au schimbat aceste rate. Uh, și acolo se încasează numai 40 de milioane, uh, după cât eu am uh, ținimintit, 40 de milioane de lei. Pe unul se, uh, se, se majorează... Uh, o sumedenie de impozite și taxe, inclusiv pentru închirierea apartamentului, inclusiv uh -huh. pentru uh, darea chirie a imobililor, uh, terenuri arabile, uh, liviezi și așa mai departe. Deci, atunci când, când, persoana juri, când persoana fizică și juridică deja primește cota sau tariful de închiriere, el îl primește curat. Deci, o dată care persoana care a, a, a arendat, a încheriat, uh -huh. acele bunuri imobiliare, fie ele fie vii, fie, fie uh, alte imobile. Deci el deja plătește o dată impozit pe venit și TVA. Și atunci eu nu înțeleg, de ce să mai revin încă o dată? Și nu așa, de la 5 la 10% se mărește uh, acel impozit. Însă uh, vreau să atrag atenția uh, la mai multe uh, la mai uh, partea de cheltuieli. Așa. Dacă o să vedeți în fond pentru educație sunt prevăzute peste ceva 9,3-9,6 miliarde lei. Uh -huh. Însă, dacă privim în structura diferențelor sau distribuirii, distribuirii părții de cheltuieli, atunci vine că Ministerul Educației gestionează numai undeva a șasea sau a cincea parte din acel buget funcțional. În partea de organizare sunt 9 miliarde. Însă, structural, e ceva puțin peste 2 miliarde lei. Deci, eu s -o cod că sunt două uh, capitole, sunt două uh, dimensiuni uh -huh. care statul trebuie să, le, uh, trebuie să investească. Educația și și dezvoltarea socială bine, eu nu mai vorbesc despre uh, cele 5,5, da, mi se pare că uh, de, la, de la bugetul de stat mir la uh, bugetul asigurărilor așa, sociale așa. și 3,53 mi se pare că la fondul în, în medicină. Toate acestea trebuiesc, toate acestea uh, sunt necesare, însă singur uh, structura sau schema de distribuire a acestor mijloace uh, nu este valabilă. De ce? Fiindcă efectul financiar nu se vede. Și vă explic de ce. O, în primul rând, ține, ceea ce ține de reformă, cum am început cu reforma ad, administrativ-structurală. Și doi, nu, nu ține cont despre situația macroeconomică care, pe termen mediu, ar fi prevăzute. Iar și, din nou, vreau să atrag atenția la un lucru extraordinar de, de da, important. Foarte scurt. Deci nu se face referință la sursele ascunse bugetare. Dar despre asta, cred că puțin mai încolo o să vă spun ce am în vedere. Da. Domnule, eu voiam să ne oprim un pic la ceea ce a menționat domnul Costandache referitor la reforma aceasta. Structurală la reducerea numărului de ministere în cabinetul de miniștri. A insistat premierul că se va lucra pe această componentă. Deja în presă am văzut care ministere vor fi noua Da, Noua structură, noul cabinet de miniștri. Bun, și atunci în acest proiect de lege a bugetului de stat este, sunt băgate cifre și sume la toate ministerele care exact. sunt prezente acum. Da. Iar din 2000 17, această nouă structură a Guvernului, care va fi înjumătățită, cum se vor repartiza acești bani? Bine. Nu s-a ținut cont sau s-a ținut cont și nu, nu ne spunea ceva? Fel, care este Eu, schema? Dacă vă aduceți aminte, am început de la ceea de personal uh -huh. în bugetul actual sunt, au creștere însemnată și Guvernul practic nu are posibilitatea să majoreze salariile la bugetari cu excepția cazului dacă reușești să fac optimizări. Acum privitor la optimizări. Eu uh, salut această intenție a guvernului de a uh, uh, reforma guvernul central, aparatul ministerilor, dar aici nu ai mare reduceri de personal. Uh -huh. Cel mai important element care te făcut Trebuie să rezolvăm handicapul din 2003 legată cu reforma administrativ-teritorială. Vreau ce să intenționez. Eu nu insist ca să fi făcut acum o reformă administrativ-teritorială, că aceasta chiar guvernul nu-și nu o poate face, din cauza că avem Constituția care îi protejează pe primari, în sensul că nu poți să-i dai afară pe străini. Eu vorbesc de altceva. Dar și aici. Da, fosturi, structurile, este de Maric, structurile desconcentrate ale guvernului. Foarte multă lume. Uite că guvernul are. 20 ceva, aproape 30 de structuri desconcentrate în regiuni. Ele cândva erau sub forme știți, județean, acum sunt la Filcară. Nu ai conducător, oficiu forță de muncă, toate serviciile, ai șef, subșef, mașină, de rută, și mai departe. Și atunci, numărul de funcționari la nivel regional în 2003, datorită reformei, au crescut cu 8.000 de oameni. Uh -huh. Calculați un buget pe funcționarea asta înseamnă întreținerea lui total, atunci era vreo 50 acum de acum s-a apropiat de mii, dumneavoastră ajungeți la suma de 800 de milioane, miliarde de lei ajungeți cheltuieli ineficient. Evident că toți acești 8.000 de oameni nu-i poți optimiza, dar cu certitudine guvernul trebuie să-și creeze trei structuri regionale, centru, nord, sud, sud așa, unde să aibă un conducător pe fiecare regiune și în rest fie executori. Eu sunt sigur că Oficiul forță de Muncă, l-am luat pe acesta la întâmplare, okay. că îl știe toată lumea. Tu ai nevoie de un lucrător care are grijă de șomier în fiecare RaION. Dar asta nu înseamnă că să ai și un șef în fiecare răun. Și, ai... și mașini, și, și, eu... și toate acestea. Deci, guvernul, eu, dacă domnul Filip va merge pe această cale și va merge mai departe, dacă dumneavoastră va optimiza structurile este așa așa așa ziluată, domnului, deam. Nu, nu, nu la nivel central, dar optimizarea structurilor ah, regionale administrativ teritoriale ale, a, a, a, ale uh, guvernului, fiți atenți, uh, nu vorbesc de structurile primăriilor și raioanele, vorbesc de structurile guvernului în teritoriu. Dacă guvernul își optimizează aceste structuri, aici ai posibilitatea, într-adevăr, să reduci destul de esențial numărul de persoane. După aceasta, evident, va trebui să discutăm și alte probleme legate de optimizare. <fânt> în rest... Un exemplu o să vă dă acuș. Da, da, uh, dar aici dar se fel, mă no. întorc la deficitul care am început noi, și ce e deficit? Haideți o dăm așa mai popular. În 2010, nu iau alți ani că situația și mai tristă, noi din impozite colectam 22 de miliarde de lei, buget public național uh -huh. 22 de miliarde de lei și cheltuieli publici naționale 29 de miliarde de lei. 75% din tot ce cheltuiam noi ne le asigurăm din impozite. Deci impozitul este sursa devenit stabilă, cea care. Aici? E clar. În deci, anul viitor, atunci. noi intenționăm să colectăm din impozite 31,5 miliarde de lei și să cheltuim 55 de miliarde de lei. Dacă observați, dacă atunci noi... Prin bugetul național public, public? Da. Păi și tot 31 public. Eu toți îi compar pe public. Păi dar noi 31 de stat. Nu, nu, nu. La venitorile, toate veniturile bugetul public național. Deci 31,5 miliarde de lei. 31? Da, 0,5 miliarde de lei, bugetul public național Știu 51,6 Nu, 51 toate veniturile. Da, eu vorbesc național de vinitor, public Vorbesc de venituri fiscale. impozite. Deci noi colectăm mm -hmm. impozite de 31,5 miliarde de lei În toată țara noastră Asta între toate impozitele, toate taxele Toate, toate plățele Am înțeles. Restul, 24 de miliarde de lei Aproape jumătate. Cum? 45%, 55% noi colectăm din impozit, 45% noi colectăm din alte venituri nestabile. Asta vreau să spun. Ce înseamnă venituri nestabile? Impozitul este un venit stabil. Venituri nestabile. E vândut, dar dacă nu ai vândut, e împrumutat, dacă, dacă, dacă nu ți-ai împrumutat nimeni, Ei -hmm. sprimiești grant, dar dacă nu-ți dă nimic grant, e să vinzi activele băncii de economie, acum noi în bugetul de stat. Și apropo, trebuie să accentăm aici. Bugetul de stat presupune că vă obține venituri din vânzarea activelor băncii de economie. Care nu, nu. să Nu, nu, nu. Păi așa pre Da, presupune bugetul. Așa. Și aici mă întorc la o discuție veche. Deci noi recunoaștem că activele băncii de economie sunt activele ale Statului care intră în bugetul de stat. Stimați guvernanți. luați-le și administrați -le. Nu le lăsați pe mâna unor Administratori care nimeni nu știe cine Să ei, nimeni nu știe cum le vând Și după asta procuratura Sfugă după și să-i prindă Că dat la prețuri din nimic deci eu asta vreau să spun. În prezent aceste active care nu sunt multe, o miliard jumătate, 2 miliarde, 3 miliarde de lei, cât sunt aceste active, sunt banii noștri a tuturor. Guvernul, deja introducându-le în bugetul de stat, recunoaște și constată, de fapt, în fapt, câte sunt venituri ale bugetului de stat, deci sunt ale activi ale statului și conform legii, toate activele statului, se administrează de către stat, se vând în conformitate cu procedurile legale, cum se vând acum activele băncii economici. Cine știe? Nimeni nu știe cum o, nu știe, dar, Domnul Ioni, acolo este administrator în oficiu, angajat de Banca Națională, controlat de Banca Națională. Eu, eu am luat parte, eu am, diz, eu am uh, dizolvat bănci Deci nu poate, nu, nu face administratorul, nu poate să facă administratorul fără a fi controlat, fără, să pe urmă să-l caute poliția sau procuratura. Dar o singură întrebare ca să se pui deci, cazul. Dar, mi -mi dar o singură întrebare. ca să. Doar o e singură întrebare, e, e foarte pozită, doar o singură să-i poezăm cazul. Eu, spre exemplu, sper procuratorul va spune, acum văd că foarte bine au dat câte dosare penale, au care sunt urmărite, e, am dorit foarte mult această informație și văd că s-a dat. Vreau să văd câte decizii de judecate sunt. Uh -huh. Finale. Da, decizii finale, prin finale. care se anunță nulitatea contractelor. Vreau să văd câte decizii de judecate sunt, care aduc daunii prejudicii băncii și vreau să văd acțiunile administratorilor. Eu admit, ca și în cazul municipiului Chișinău, că dintr-o parte, se au decizie de judecată și pierd proprietățile. Eu uh, nu vreau să spun că administratorul acum este implicat direct-indirect. Eu vreau să spun că există mecanisme clare de delapidare a banului care în prezent eu sunt în bugetul de stat. Dar dacă sunt așa la bugetul de stat, încă o elemente extrem de importantă de care vreau să vorbesc este fondul rutier. Uh -huh. Aici vreau să spun următorul lucru La noi, accizele la motorină și benzină Ele cresc în acest an Cu 9% Eu nu le, eu nu le consider o creștere Eu consider că asta este o indexare Ținând în cont de evoluția produsului intern brut, Așa spune ministerul Noi, într-adevăr, avem nevoie de o creștere a Accizilor la benzină și motorină Noi până acum nu le majoram Din simplu motiv că în Ucraina ele erau mai mici Eu nu spun, nu spun că noi trebuie să ajungem Nivelul României care, accizul, care este de aproape 3 ori mai accizul ca la noi, raportat, calculat în euro, ei mai au, au mai avut și un acces temporar. Deci, suplimentar la acciza care au introdus un acces temporar, în Republica Moldova, dacă noi, într-adevăr, și guvernul aici planifică în acest an o listă întreagă de drumuri care trebuie să fie renovate, dacă noi, într-adevăr, dorim să renovăm aceste drumuri, noi, în primul rând, trebuie să avem o acciză, cel puțin similar cu cea din Ucraina și doi. A fost o decizie politică ca 80% din acciza de la motorină să meargă în fondul rutier. În acest an, datorită crizii în care am fost, nu mai explicăm de nici cauză, această sumă a fost scăzută sub 50%. 49 da, da, da, Dar, îmi pare că au redus o iniția la 45. Sub 50%. Nu, a lăsat -o 49. Așa, mai departe. În anul viitor, deci noi trebuie să revenim la această sumă. De altfel, Republica Moldova riscă ca să fie blocate toate relațiile legate cu finanțarea externă. Deci noi la acciz, într-adevăr, avem posibilitatea, nu știu deja politic dacă cineva s-a angajat, dar noi avem posibilitatea să majorăm această acciz și mai elamuresc din nici cauză. Să, da, să nu uităm că de anul viitor jumătate din taxa fondului rotier va merge la autoritățile publici locale din nivelul 1. Lucrul acesta este benefic pentru primării. Din cât știu, s-a ajuns la un consens că această taxă va merge la primărie, dar primăriile nu vor avea dreptul să le utilizeze uh -huh. cum vor ei, dar doar pentru drumuri. Deci ei vor decide ce drumuri, dar doar pentru drumuri. Nu vor avea voie să facă reparații, construcții, dar oricum, fondul rutier național, drumurile naționale, sunt afectate, nu negativ, că se repara drumuri locale. Dar noi avem voi ca să rezolvăm problema cu fondul rutier de aceea eu cred că guvernul aici ar trebui să aibă mai mult curaj legat de acces. Da. Uh, domnul dacă revenim la ceea ce ați spus dumneavoastră că în aceste cifre sunt incluse sau uh, sume ascunse, ați spus în bugetul, uh, da? Nu. Despre ce sau cum era vorba? Da, da să facem câteva rectificări. Deci ceea ce sunt de finanțare externă. Uh -huh. Eu vreau să vă spun că eu am făcut câteva analize și le-am publicat Uh, înainte ca uh, să aibă loc ședința biroului directorilor Fondului Monetar Internațional, ceea ce s a servit ca un indicator, indicator um, un semafor verde pentru guvernul Filip, nu, pentru ver, guvernul Filip, fiindcă guver, conducerea guvernului vine, se duce, pleacă, da. vin alții și așa mai departe. Deci, iar, da. iar Republica Moldova are nevoie de finanțare. Pe de o parte e bine că avem o sursă, pe de altă parte e rău că ne înglodăm mai mult în, în, în datorie. Însă vreau să vă spun că din cele 179 milioane de dolari pentru uh, cei următorii trei ani mm -hmm. zile care vin, în conform cu, cu acordul, cu memorandumul semnat, angajamentul format de către Guvernul Filip, deci, uh, pe secret, nu știu, cred că Domnul Ionis nu s-a documentat, oare nu știe, Uh, e, și e normal că asta puțin care cunosc. Deci, din suma aceea, 45% uh, ministrul finanțelor de, a Republicii Moldova au reușit să convingă, deci, funcționarii de militari la Fundul Monetar Internațional ca 45% din aceste sume să fie cu titlu gratuit și direcționați spre buget, ceea ce se obține foarte greu și rar, în principiu, toate mijloacele obținute de la Fondul Monetar Internațional, sunt direcționate direct la uh, suplinirea fondurilor, adică uh, rezervelor valutare uh, a statului. Deci, vă imaginați uh, capacitatea sau potențialul acestui om. A, -a reușit să-i convingă. Și încă un lucru, ceea ce ține de uh, bugetele teritoriale, unitățile administrative teritoriale. În total, pentru 2017 se privăd uh, venituri de 12,1 miliarde lei și uh -huh. dacă vă uitați în structură din acestea transferuri de la, de la uh, bugetul de stat, sunt peste 8 miliarde de lei, deci 80% vin din bugetul de stat. Uh, atunci când în 2011 mi se ce pare ce că... Eu vorbesc despre transferul de la bugetul de stat spre bugetul, mm -hmm. s -s bugetele teritoriale. teritoriale da. Deci, eu fac referință la acea reformă uh, a serviciilor administrative sau mm -hmm. autonomia administrativ fiscală și financiară care a fost implementat ca și când, începând cu anul 2015, când s-a pornit uh, cu bugetare performanță. Mm -hmm. Acum să revenim la bine. Mai sunt niște lucruri pe da, partea de oba? Eu vă întreb, deci, Eu vreau pe sursele ascunse, să vorbește da, foarte acuma. scurt, vă rog, frumos, domnule. Foarte scurt, dar, uh, ai, e, deci, uite, În general, tema e foarte complexă. Foarte și complexă, fi, da. însă, însă, undeva, uh, după ce a fost făcut un forum, unde s-a pus accentul foarte mult pe uh, veniturile populației ascunse, atât a companiilor, uh, persoanelor juridice, cât și persoanelor fizice, uh -huh. deci uh, s-au făcut controale și numai în, în patru luni au depistat 37 de mii de cazuri de cazuri, de salarii implic. Asta în parcursul a trei luni. Deci, inspecția muncii a depistat împreună cu celelalte structuri. Deci Aici noi avem o rezervă, o rezervă nouă și o să vă dau câteva cifre. În 2010 și în 2011, conform analizii în cadrul unui proiect care a fost elaborat și implementat de mine și câțiva experți. Deci noi am calculat salarii implic. În, în 2010 erau 21 de miliarde de lei salarii implic, inclusiv cu contribuțiile sociale și fără impozitul pe venit persoanelor fizice. Iar în 2015 deja erau 32 de miliarde de lei. Deci practic noi aici avem în cont buget de stat eu nu mai fac referință la celelalte, la economia subterană care înflorește și protejat protejată. Apropo, este protejată. Despre și cum, dacă îmi permiteți, eu încep acum și chema și-o vorbesc. Însă, însă, nu știu de ce nu se îmblă acolo. Se îmblă, dar așa. Nu se dacă, dacă aș știa două, două elemente. Cât privește cu acordul cu femeii, această înțelegere că o parte din banii femeilor vor veni în bugetul de stat, și anul acesta vor veni, deja din cât știu sunt. Da, anul acesta vor veni și 42 și de viitor. De Sper foarte mult, deci eu nu, eu nu. Eu ați văzut, am foarte atent, am dat 10,7 miliarde de lei în bani externi. Este ceva foarte ambițios. Noi am, am avut rezervi mari în hmm. anul 2016, când vorbeam de 9 miliarde lei. Pentru 2017 noi vorbim de 10,7 miliarde Contextul este mai favorabil, dar oricum este greu de, de realizat acest desiderat, inclusiv pur tehnic, împrumuturile pur tehnic este foarte greu să le realizez. Acum cât privește administrarea fiscală? La administrarea fiscală lucrurile stau în felul următor. În acest an, guvernul fiind blocat pe partea externă, trebuie să recunoaștem, și am, re am spus-o de multe ori, la începutul anului, cu unica de acumulare venitului este îmbunătățirea fiscală, în special reducerea contrabandei și îmbunătățirea fiscală la vamă și pe interiorul țării. Cred că la sfârșitul noi vom constata că într-adevăr s-a îmbunătățit administrarea fiscală la vamă și la noi s-a reușit acumulările bugetare din cauza că contrabanda și evaziunea fiscală s-a diminuat în acest an posibilitatea de a lupta cu evaziunea fiscală și contrabanda pentru anul viitor se reduce, deoarece multe, instrumente, multe scheme au fost lichidate în acest an. Cât privește cu persoanele fizice. Rezerva, într este. Dar aici să nu uităm de un lucru. La noi numărul de salariați oficial scade continuități 25 de ani. de scade cei care aduc valoare adăugată. Salariați oficial Asta, scad. În deci sectorul real al economiei. noi avem o milion și ceva de oameni care lucrează, da, dar nu uitați că din ei oficial lucrează, îți plătesc imposte, sub 700.000 uh -huh. de mii. Și bugetar într-adevăr nu scad, scade. Scade din sectorul real al economiei. 250 de mii. Bugetari și avem restul în sectorul real al economiei care scade în fiecare an. Numărul de pensionare Crește. Acum, când uh, domnul Filip spune că trebuie să vedem cu sistemul de benzină, vă spun foarte Da, simplu. imediat. Uh, de, uh, vă spun subiect. o întrebare, un lucru simplu. Noi am făcut o analiză. În ultimii 15 ani, rata de viață pe media, pe Mapă a crescut. În Republica Moldova, oameni buni, oamenii trăiesc mai mult. Noi trăim cu 5 ani mai mult Acum și am nevoie de câteva secunde ca să iau cifrele, deci ultimile cifre noi trăim, Oamenii trăiesc mai mult Asta e bine pentru cetățean da. Dar este o povară suplimentară Peste bugetul sigură social Tu ai, pe de o parte, crești număr de beneficiari Pe de alt parte Scade număr de salariați Și noi dacă În anul 2001 2002, 2003 Când s-a pus temeliile Acestui sistem, uh -huh. aveam bugetul sigurării sociale să asigura singur pe el în proporție de 75-80% cu bani proprii, restul trebuia să vină în bugetul de stat, noi acum am ajuns 50 la 50. Deci, practic, bugetul de stat este nevoit să mențină bugetul sigurării sociale. Și ai de făcut două lucruri. Sau rezolvi partea de beneficiare, adică majorează vârsta, sau rezolvi partea de creare de locuri de muncă, sau rezolvi partea de scoatere din umbra salariilor plătite în plic. Cu salariile plătite în plic, să dea domnul sănătate ca să poată fi rezolvată, dar problema aceasta e foarte spinoasă, de asta o toată lumea. Da. și nu -mi Eu voiam să fac referire, domnule Cozadache, la ceea ce ați spus la începutul emisiunii, că acest buget de stat a fost cumva făcut în pripă și aici vreau să vă întreb, nu cumva s-a aprobat proiectul bugetului de stat imediat după discuțiile pe care le-a avut premierul chiar ieri sau alături? altă cu reprezentanții Fondului Monetar, pentru că reprezentanții misiunii FMI au declarat că s-a ajuns la o înțelegere cu privire la măsurile ce țin de bugetul pentru anul 2017, care speră că până la finele acestui an să fie aprobat eforturile de reabilitare a sectorului financiar continuă, constituind un element necesar pentru crearea premiselor pentru relansarea creșterii volumului crediterii în economie. Exact. Deci, uh, Republica Moldova nu poate cu cadrul administrativ funcțional, având președinte, având toate uh, cadrul instituțional format și conducerea, nu poate să intre într-un nou an fără un instrument financiar macroeconomic macro de stat. Da. Deci, în, acest, în aceste condiții, Fondul Monetar Internațional uh, are uh, viziuni foarte clare. Deci pentru început vreau să spun că e, Comisia Europeană, datorită faptului semnării memorandumului, acordă Republicii Moldova 98 de milioane de dolari în următorii, în următorii e, 2 ani, uhum. din care 45 de milioane, cu titlul de grant nerambursabil, iată aici încă o sursă uh, care, va fi, uh, care vine la cele 10 miliarde, și Banca Mondială vine cu 42 de miliarde uh, în cereri tare, 42 de milioane de, de dolari suport la bugetul de stat. Deci acestea sunt valori foarte uh, consistente uh -huh. pentru ca statul să nu dea faliment. Iată de ce. Deci, și încă un lucru. Au ajuns la o înțelegere că în luna februarie vin experții Fondului Monetar da, pentru... Internațional. Exact pentru a face un uh, review, pentru a face un audit a relațiilor e, nu relațiilor, dar a mersului uh, implementării uh, tra, uh, foie de trăsuri, foie de parcurs, da. așa numite cadrului, cadrului uh, planului de acțiuni. Uh -huh. Și în cazul acesta, nu înseamnă că odată ce s au înțeles, deci uh, Guvernul Filip sau Ministerul, statul va primi aceste sursi financiare, aceste fonduri. Aceasta le va primi parțial, numai no, după Domnachii, ca să și nu concret, să aruncăm care, pălăriile în sus Prea tare să nu, ca să să nu, uh, fie, Deci nu vor fi achitați banii Dacă nu va fi implementat Deci s-a trecut la alt, alt model La alt mecanism aici, de relație Dacă aș putea spune să nu aruncăm pălăriile tare în sus Toate lucrurile care a spus domnul că Sunt adevărate Dar trebuie să-l să de... spus următorul lucru Haideți să luăm din memoria noastră când primul ministru, domnul Filat, a fost la Bruxelles, că Republica Moldova era copilul minunii a Europei, uh... Atunci, donatorii internaționali au fost un formul al donatorilor au, și au rătat disponibilitatea de a oferi Republicii Moldova 2 miliarde de euro. Vă aduceți aminte, deci aceea nu era o glumă, era într-adevăr o disponibilitate serioasă de a oferi Republicii Moldova acești bani. Toată povestea cu această dis disponibilitate se lovește din realitățile Republicii Moldova. Deci bani, you may, if you can, spune în Poți, dacă poți. Spate, dacă poți. Deci, aici lucrurile trebuie foarte clar de spus. Uniunea Europeană mă opresc acum la Uniunea Europeană ba, noi am reușit, guvernul Filip a reușit o performanță incredibilă. Trebuie să recunoaștem. Eu personal nu credeam că ei vor merge la aceste costuri politice ca să meargă la o negociere cu Fondul Monetar să aibă un memorandum. Nu când ar fi posibil un memorandum. Costurile politice sunt enorme. Deci trebuie să ți ai bani de să pentru ăstele că trebuie să, încârcă, trebuie să ai reformele, cu pensia, cu tot tot tot, tot, tot ce vrem. Asta sunt niște costuri politice enorme care guvernul Filip și le-a asumat. Deci asta trebuie să recunoaștem că domnia lui tehnic vorbind este cel mai tehnocrat premier ministru deci... Deci, nu este un uh, narcist care se uită în fiecare zi Doamne, și mai spun sondajele despre mine. Dumnealui, dacă vă uitați, nici nu prea apare prin sondaje și pe dânsul nu interesează sondaje, n -a interesează să facă anumite lucruri, lumea să zică că n-a fost bun, dar peste vreo 3-4 ani îi spune băi, într-adevăr, i s-a făcut reforme. Văd, cam asta este abordarea domnului Filip. Dar, după aceasta, Vine Uniunea Europeană și Uniunea Europeană banii sunt de două feluri. Deci banii care dau pentru susținerea bugetară, uh -huh. care admit că va fi, dacă s-a negociat, vor fi într-o formă venită, iar ceilalți bani nu vin atât de ușor. Și sunt două elemente, două tipuri de finanțare. Prima sunt proiectele și atunci la proiecte Republica Moldova pur și simplu o să reușească. Și noi niciodată nu am reușit la proiecte și uitați-vă, țara vecină, membra Uniunea Uniunii Europeană, pur și simplu tehnic nu reușește cu proiectele. Și doi, cel mai grav. Noi avem o singură experiență când, dintâi, lucrul pe urmă banii. Ce înseamnă aceasta? Uniunea Europeană are acum o abordare, negocează cu noi un pachet de reforme, noi implementăm, iar după ce am implementat, primim bani. Vă dau un exemplu. În anul 2013, dacă nu mă așa la memorie, Uniunea Europeană a fost disponibilă să dăi 90 de milioane de lei, grant, fiți atenți, grant, ca noi să creăm centru uh, prin Universitatea de Medicină, uh, pentru uh, medici care să se antreneze așa, și 10 centri regionale. Toate Păi șmichereala era că noi trebuia să creăm aceste centre. Uh -huh. după ce le facem Uniunea Europeană și verifică. Dacă le a făcut, îți dă bani. Eu țin minte, atunci rectorul, cum vinea pe în Parlament la domnul prim-ministru de pe vremea aceea, spune, ajutați-mă cumva, că dacă noi nu, nu, nu, nu bugetați acum în luna mai 90 de milioane de lei, noi nu primim bani. Și partea proază că nu mai vine niciodată. Deci, dacă noi nu cheltuim bani, nu vin. Noi am avut un exercițiu pentru prima dată în premieră, a fost foarte greu, până am identificat aceste 90 de milioane dar s-a rezolvat. Și uitați-vă când justiție, noi, ne a spus 50 milioane de euro. A fost o înțelegere dintre Guvernul Republicii Moldova și Uniunea Europeană. Uitați-vă banii, ce reforme vreți faceți? Aia este. Suntem de corp, puftim banii. Numai că faci reforma, ti i verific, îți dă banul. Face reforma, și. verific. El a fost 15% și, și, și, și nu, și nu, sau, nu s sunt funcționale. ele, ele sunt la funcționale. La, Acum întrebarea. În dacă poți. Deci, eu, eu acum vorbesc de două tipuri de posibilități. Vorbim, prima este, de prima, prima, prima posibilitate este partea tehnică, și tehnică da. a doua este partea de acceptare politică. Domnule pe final de emisiune. Domnule Costa, dacă spuneți, de afaceri, ce primește din acest... Mediul de afaceri, nu știu dacă bă... primești ceva. Mie mi se pare că mediul de afaceri nu primește nimic aici. Ia? În afară de sectorul agrar, care sunt prevăzute, mi se pare, 887 uh -huh. de milioane, erau 900 de milioane, în 887 da. au fost reduse și eu nu sunt convins că vor fi plătite Trebuie să ne așteptăm la câteva, la câteva rectificări de buget pentru anul viitor, fiindcă în principiu eu nu văd sursele reale în afară de cele care, externi care stă și ne așteaptă dacă îndeplinim. Și dacă îndeplinim, implementăm proiectele prevăzute pe toate dimensiunile, atât prin infrastructura drumurilor, infrastructurilor canalizare, infrastructură socială, și mai departe. Însă, Mediul de afaceri iarăși rămâne repetent aici, mai ales în, în, în, în, în, în, pe dimensiunea nu, pe structura Uh, numărului de uh, afaceri mediilor, mediul de afaceri mic și mediu. Deci, dacă privim în structură, uh, anul trecut a fost unul din cele 2016, cel mai mare număr de radieri din registru, de strade, din de registru comercial. Deci, uh, aceasta ne vorbește despre foarte multe. Noi, dacă vedem uh, investițiile în uh, directe, s-au redus Practic, cu 57%. Aceasta, iarăși, ne vorbești despre faptul că mediul uh, de afaceri migrează din Republica Moldova. Iată, aici e cel mai mare risc și vulnerabilitate. E chiar o amenințare. Fiindcă statul nu trebuie să obțină uh, uh, venituri în bugetul de stat, în partea de venituri, în afară, din afară țării, dar din interior. interior. Și atunci când formezi, investești în, in, investești în educație uh -huh. și investești în sector real al economiei, prin diferiți pârghii, că nu vine statul să investească direct da. în materie primă da. sau în altceva. Da. Iată ce spune premierul Pavel Filip, că uh, acest buget este unul echilibrat, speră că a depășit situația de criză, este un obiectiv uh, comun ca să intre în albie și să ajungă la un punct comun, deși și-ar fi dorit ca în 2017 să fie un buget mult mai puternic și un buget mai ridicat. Eu nu cred că este un buget echilibrat atât în următorii 20-25 de ani, atât cât a timp cât administrarea celor trei benci nu va da rezultate corecte, iar Banca Națională, împreună cu Croa, nu, nu va veni cu suportul de acoperire a celor datorii convertite. Într-un într într 2017, se prevăzute 2,45 miliarde de 2, uh, 2, 45, lei. Deci acești bani trebuiau să ducă la sectorul real al economiei, care în câțiva ani, a, cu efect multiplicatoriu, avea să aducă 7-8-10 miliarde de lei. Eu, eu nu am înțeles. Din, din altă parte, dacă, deci, dacă ar fi să înțeleg pe domnul Filip, mai... eu am Ceea ce vrea să spună domnul lui este în felul următor. Ei și-au asumat un buget foarte rezervat. Eu al văd cu optimizare, oricum. Este un buget la limita... Nu, ai populiți, fiți de acord. În ați uitat la Da, m-am uitat la cheltuieli. Acolo, unica cheltuială, unica cheltuială, dar este obligatorie legală, este legat cu plățile sociale. În rest, în rest, alți cheltuieli... noi nu putem asta. Da, dar Asta nu poți. În rest, în rest, cheltuieli nu am ai. Și domnul Filip ce spune? Spune că, oameni buni, noi trebuie să ne împrumutăm noi sperăm la granturi venituri la bugetul de stat vrem să le avem dar din păcate din fiscale vrem să le avem dar din păcate nu, deci îi recunosc venituri fiscale cam nu prea ai de unde sperăm foarte mult la partenerii externi care ne vor ajuta că nu poți ne și să să nu, să atunci nu, mă domnule nu gnalvă optimist atunci el spune că stimați cetățeni în condițiile astea au reușit să, să elaboreze un buget echilibrat în sensul că eu foarte mult, foarte mult sper că el va fi executat Uh -huh. Iar oameni nu vor fi extrem de revoltați. Deci, Știți eu sunt formă de echilibru. Lui? Dacă dați voi, eu sunt formă de echilibru. sunt formă de echilibru prim ministru, înțeleg în următorul că el a elaborat un buget care va fi executat, iar revolții nu vor fi, adică oamenii vor suporta bugetul așa cum este. În, ce... în alte cuvinte, da. prin alte cuvinte, cuvintele domnului Filip trebuie înțeles în felul următor. Statul a primit o mică vacanță pentru a revedea politicile sale. Am înțeles. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în platou, pentru aceste explicații și analize. Urmează să vedem deputații dacă, sau acest proiect de lege, dacă va trece de testul deputaților, doamnelor și domnilor. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Ne revedem mâine la aceeași oră, 19.00. Toate bune! Astreia.